Camizarii, pista a doua. Târgul Pont de Monver se află în partea superioară a văii Tarnului, la confluența acestui râu cu alte două râulețe mai mici. În 1702, casa cea mai importantă din acest târg, denumită de altfel Casa întărită, era cea a abatelui Dușeila. François Langlad, Dușeila, fiul unui capitan de cavalerie și al unei bogate moștenitoare din familia baronilor Daphie, al cincelea din cei zece copii ai lor, cu strălucite studii la Toulouse, doctor în teologie, făcuse parte în 1685 din solia trimisă la regele Siamului de al XIV-lea. Reîntors din această călătorie, abatele pus la dispoziția episcopului din Mand fusese numit de către acesta inspector al misiunilor, misiuni menite să convertească pe protestanți cu titlul de arhipreot al zonei Sevenii superiori și vicar general. În 1693, Basville îl numise inspector al drumurilor și șoselelor. Nici cele mai stranii cumulări de funcții nu stârneau mirare sub vechiul regim. Abatele Dușeila trebuie să fie avut 50 sau 52 de ani în 1702. Faima pe care o avea printre protestanți era mizerabilă. Antoine Cur, pastor, autor al unei Istoria tulburărilor din Sevenii, de câteva amănunte despre tratamentele la care îi supunea abatele pe hugenoții din Sevenii, făcuți prizonieri și aduși la el. Când le smulgea cu un vătrai firele de păr din barbă și din sprâncene, când le punea carbune aprins și în mână pe care le -o închidea și le -o apăsa apoi puternic până se stingeau cărbunii. Destul de des le înfășura degetele în vată îmbibată cu un delem sau grăsime pe care o aprindea. Mișle, cercetând izvoare protestante, l-a copleșit și el cu dispreț pe abatele dușei La. Îi plăcea să chinuiască la el acasă într-o pivniță. Torturarea unui soț atrăgea după sine venirea neîntârziată a soției, care se punea la dispoziția lui. Când, prin răsufletorii, țipetele unui tată martirizat ajungeau la urechile mamei sau ale fiicei, acestea aici dau. Ele se condamnau la muncile iadului ca să-l salveze. Același avertisment la Ari Martin. Din potrivă, prietenea abatelui, Louvreleau, preot în Saint-Germain-du-Calbert, abatele Migo, preot în saint etienne vallée Français, îi lăudau Evla via Mila, zelul său pentru salvarea sufletelor. Să zicem că prietenia îi făcea să fie îngăduitori sau să greșească. Chiar dacă istoricii și cronicarii protestanți au polarizat asupra abatelui dușei la un anumit număr de torturi administrate de alții decât de el, abatele era neîndoios un om foarte crud. La începutul lunii iulie 1702, un pastor care călăuzea pe cei ce voiau să emigreze, a fost prins împreună cu clienții lui, trei tineri și trei fete îmbrăcate în băieți. Toți șapte au fost duși la casa întărită din Pont de montvert Abatele Dușeila le trimise pe fete la mănăstirea adorației din Mand, nu se spune nicăieri că a abuzat de ele, și ținu pe băieți prizonieri, punându-i în butuci. Acesta era un instrument alcătuit din două bucăți de lemn ce se îmbucau, prin zând picioarele. În ziua de 23 a aceleiași luni, iulie, în cursul unei adunări ținute în pădurea din apropiere de Saint-Julian d'Arapon, mai mulți proroci, printre care esprise Guer, și Abraham Mazel le spusără celor de față că Dumnezeu le-a poruncit să meargă să elibereze pe prizonierii lui dușei La. Cu acest prilej, Mazel vorbi din nou despre boii negri pe care-i văzuse în vis. Moarte preotului lui Baal!" strigară oamenii. Moarte tuturor preoților!" Întreaga adunare se înfierbântă. Toți vrură să se îndrepte spre Pont de Montver, fără să mai pierdă o clipă. Nu acum!" Diseară, poruncise Güer. Trupa strânsă de proroci număra vreo 40 de oameni înarmați cu puști, săbi, halebarde și cuțite. Ajuns să răîntârg pe la orele nouă și jumătate seara, fără să se ascundă cântând psalmul lor de război. E de ajuns ca domnul să se arate și, atunci, neîntârziat, împrăștia se va amâncând pământul a vrăjmașilor oaste. Toți locuitorii se sără în case. Trupa în cercuii casa întărită în care se găsea abatele cu doi slujitori și doi copii din cor, plus cei patru prizonieri. Era pe punctul de a se culca. Aproape în aceeași clipă se auziră împușcături. Eliberații pe prizonieri, strigarea asediatorii. Fiindcă nu răspunse nimeni, se năpustiră spre uși, le și și dură foc casei. Copiii din cor o rupseră la fugă împreună cu un slujitor. Celălalt fulovit mortal de un glonț. Prizonierilor li se dădu drumul. Cât despre abate, acesta ieși pe o fereastră și, cu ajutorul unor șafurii inodate unul de altul, coborâ. Se prăbușie în grădină și-și scrânti un picior. Puterât până la mijlocul podului, își ținea brațele încrucișate pe piept. Domnilor, știți că Dumnezeu oprește omorul. Ticălosule, îi spuse unul din proroci, după tot ce ai făcut, acum o să plătești. Jur, domnilor, că n-am să vă mai prigonesc. Seguer interveni și spuse arhipreotului că va scăpa cu viață dacă își va renega credința. Sheila refuză și ceru să îi se lase timp să se pocăiască, ceea ce îi se acordă. Ba chiar pentru aceasta, fu condus până la piciorul crucii ce se înălța pe pod. Apoi fu ucis cu două focuri de pușcă. Cei de față se azvârlira asupra trupului lui și îl sără cu pumnalele. La autopsie s-au găsit 53 și de răni. Executorii petrecură restul nopții bând vin și cântând psalmi. Se isprăvise pentru totdeauna cu biserica porumbela lui Bruson, temătoare și așteptând ascunsă sfârșitul furtunii. Biserica răzbunătoare se ridica în picioare cu flacăra în mână. saint Julian du Calbert, 27 iulie, orele trei după amiază. Vreo douăsprezece persoane, dintre care mai multe fețe bisericești, stau în picioare în jurul unei mese pline, în timp ce un preot spune benedicite. Apoi comesenii se așează la masă. Chipuri grave, se vorbește foarte puțin, doar e un ospăț funebru. O oră mai înainte fusese înmormântat cadavrul străpunț de pumnale al abatelui Dușeila. Abatele Mengo se dusese la Pont de Montvert să caute trupul prietenului său după plecarea hugenoților. Abatele Luvreulei, care rostise discursul funebru, spuse că el are impresia că intendentul Basville este hotărât să trimită un regiment de dragon la Pont de Montver pentru a-i pedepsi pe locuitori că n-au intervenit. Tocmai în clipa aceea, servitorul intră în sala ospățului cu un aer îngrozit. Domnilor, hughenoții l-au ucis chiar acum pe preotul din saint andré de olan A fost măcelărit ca domnul Dușeila. la. Și o bandă în armată a fost văzută pe aici prin apropiere." Ah, ar fi mai bine să ne despărțim, spuse unul din comeseni. Părerea aceasta învinse și ospățul fu întrerupt. Banda armată nu era prea numeroasă în realitate. Erau oameni care au participat la isprava de la Pont de Montvert. Îi conduce prorocul Mazel. Duhul domnului mi-a poruncit să omor un alt preot. Care? Cineva rosti numele abatelui Boasonad, și acesta va fi executat ca și mulți alții după el. Toți erau niște denunțători. E adevărat că Basville a creat, alături de agenții regali pentru supraveghere, o întreagă rețea de poliție paralelă, din care făceau parte preoți și ajutoare de ale lor. Și tot atât de adevărat este că numeroși preoți din Sevenii, reputați ca toleranți, nu au fost niciodată hărțuiți de camizari. Dar alții, preoți sau nu, care stătuiseră rătăcuți și potoliți, au fost măcelăriți sau tratați cu cruzime. Nici domnul Dola de Vez, nici ai săi, nu denunțaseră pe nimeni. Era o familie care făcea parte din nobilimea de țară și treia pașnic în micul său castel. Asta era ce se putea vedea. Sunt niște proaspăt convertiți. Pentru proroci, o tară, un mare păcat. Totuși, printre cei care îi ascultau, erau destui dintre aceștia. În realitate, domnul de Doladoves era vinovat în altfel. Deși avea câteva puști, nu voia să renunțe la ele și să le dea hughenoților. Nu voia să le dea nimănui. Acest om voia doar să fie lăsat în pace. Mica trupă ce se îndreptă spre castel îi avea în frunte ei pe prorocii Senie, Mazel și Salomon Cuder. La sosirea lor din castel porni o împușcătură. Un om căzu și acest omor dezlănțui furia, nebunia. După ce sfărâmară porțile, asediatorii pătrunseră înăuntru și uciseră tot ce le ieșea în cale. Mai întâi pe stăpânul casei, apoi pe bătrâna sa mamă, care fu junghiată peste cadavrul lui, pe cei doi frați ai săi, pe administrator, care pusese mâna pe o pușcă spre a-și apărea stăpânii. Fica stăpânului casei ieși din odaia ei, frumoasă ca o rază de soare bună și miloasă, pe cât se spunea, și și împreună mâinile arugă. În două secunde nu mai fu decât un leș, iar servitorii care încercau să fugă au fost împușcați ca niște iepuri. De peste tot începură să iasă flăcări și fum, fiindcă incendiul făcea parte din serbare. Un bătrân urcă scările gâfâind. Era unchiul, Era unchiul domnului de la Devez, voia să se ducă să tragă clopotul din turn. Scara se rupse, iar bătrânul se prăbușie în flăcări. Ughenoții, îmbătați de mirosul sângelui, intră în staule pentru a înjunghia oile și a împușca câinii. A doua zi, o trupă de dragoni comandată de capitanul Pul, sosi la fața locului. Acest colos șleampăt cu glas răgușit strălucise în Piemont, unde luptase împotriva turcilor, tăind capete cu uriașei sabie din Armenia. Haita de ucigaș incendiator de la Dovez, care fugi spre munte în direcția Plan de fond Mort, Scăpă ca prin minune de dragonii lui Pul, pierzând trei oameni, unul ucis și alții doi prizonieri. Unul dintre aceștia doi fus spânzurat la Dovez, celălalt sfârtecat la Saint-André de Olansiz. Dragonii lui Pul, răscolind pădura de la plan deofon mort, puseră mâna pe esprit Senie și îl duseră în lanțuri la Flora, unde fu judecat. I se tăie mâna dreaptă ca unui paricid, apoi fu ars de viu la Pont de Monverd. Locuitorii târgului priveau cu inima strânsă la fumul rugului, pe care vântul îl ducea spre casa întărită, pustită și înnegrită. Când aveau să se sfârșească aceste tragedii? Ele erau abia la început. că am ajuns unde am ajuns, le spunea jedeon la port oamenilor săi, trebuie să continuăm, oricum, dacă vom fi prinși, vom fi spânzurați sau prăjiți. Acesta nu era un proroc, ci un fost soldat din armatele regale. Era un uriaș de 46 de ani cu o barbă mare. Abraham Mazel îl numise comandantul unei trupe de trei duzini de fanatici care participaseră mai toți la isprăvile de la Pont de Montvert și Dovez și care își spuneau ei singuri copiii celui veșnic. Mai erau numiți și camizari și, din această epocă, 1702, a început să se răspândească numele de camizar, fiindcă, foarte probabil, așa cum a povestit Abraham Mazel, luptau bucuros, de cum o permitea vremea, în cămașă sau în camizolă. Celelalte etimologii sunt cam riscate. Un alt fost militar comandant al unei mici trupe de rebeli era morel, zis catinat, în amintirea generalului sub a cărui comandă luptase în Italia. În sectorul Anduz opera Pierre Lapor zis Roland, nepotul lui jedeon. Cuder și juami, stăpâneau regiunea Muntelui Lozer, Jean Cavalier, regiunea Bas Gardonen. Toate aceste grupuri de camizari circulau neîncetat aprovizionate de populație. Jean Cavalier avea să fie căpetenia cea mai prestigioasă a războiului din Sevenii. La 26 noiembrie 1686, la orele 2 după amiază, Antoine Cavalie, tatălui Jean, semnase împreună cu alți 58 de locuitori din Ribote actul colectiv de renegare prin care locuitorii acestui târg nădăjduiau să se pune la adăpost de dragonade. Mulțumim majestății sale că ne-a scos din rătăcirea în care eram și ne-a dus pe calea cea bună. Ne vom îngriji să-i denunțăm pe cei care se duc la adunări. Micuțul Jean Cavalier se dusese la catehism și primise confirmarea din mâna monseniorului Dosol, episcop de Ale. Micuțul e inteligent, spunea preotul din Ribote. O să-l trimitem la seminar. Acest vașnic cleric nu bănuia nici pe departe că în fiecare seară Elizabeth Cavalie destrăma opera preotului și îl învăța pe fiul ei religia reformată. Uneori, ea îl ducea la adunări. Micul Jean își amintea foarte bine că l-auzise pe Bruson predicând într-o seară la Valongu, lângă Iuse, la 28 septembrie 1693. Membrii familiei cavalie, cultivatori, nu erau oameni bogați. La 14 ani, Jean a fost dat în seama unchiului Lacomb, ca Sarazin adică păzitor al oilor și al porcilor. În aprilie 1701, brutarul Duplan din Anduz îi spuse lui Antoine Cavalie că e în căutarea unui ucenic. De ce n-ar fi băiatul tău?" Tatăl spuse da. Ucenic de brutar însemna deja o promovare pe plan social. Viermii de mătase aduceau prosperitate localității Anduz, târgușor foarte animat și totodată centru protestant activ. Predicatorii protestanți și fugarii găseau acolo azil. Jean Cavalier îl părăsea uneori pe patronul său pentru a alerga la adunări. Până la urmă ajuns să ia el însuși cuvântul la 16 februarie 1702. Câteva zile mai târziu, denunțat, se alătură unui grup de fugari care pleca la Geneva. O să găsesc oricând de lucru pe la un brutar." Găsi și patronul său îl aprecie și pastorul îl apreciară și îl convinsă. Trebuie să te întorci la frații noștri. Dar ei rămâneau pe loc liniștiți în aceste ținuturi reformate pe care cei din Seveni le denumeau cu un singur nume, refugiul. Jean Cavalier nu voia altceva decât să se întoarcă. Nu atât pentru a predica. Simțea că are suflet de conducător. Dar așa cum se întâmplă cu unii oameni mici de statură, era chinuit de ceea ce ei consideră o inferioritate fizică. Nu avem niciun portret de al lui care să poată fi autentificat, ci numai descrieri, dar precise. El îl arată așadar mic, cu gâtul scurt, cu figura colorată, cu o frumoasă privire de un albastru viu, cu părul blond roșcat căzându-i pe umeri. Curând avea să poarte perucă și pălărie cu pene, voia să aibă ținuta unui ofițer superior. Jean Cavalier și-a început cariera de căpetenie militară cu 17 oameni și trei muschete. După ce a dat câteva lovituri și a mărit arsenalul până la 20 de puști și 20 de livre de praf de pușcă. A dat prima sa bătălie adevărată la 11 septembrie 1702, când s-a alăturat cu mica lui trupă, celei a lui Jedeon Laporte, pentru a ataca la Vebron trei companii de soldați ai regelui, încă erarea s-a soldat cu o victorie și a mai adus și o pradă de arme și muniții. Șase săptămâni mai târziu, un glonț de pușcă puse capăt carierei lui Gedeon, întrebarle Sevan și Saint lei francez. Capitanul pul, care îl urmărea, puse să-i se taie capul lui și la 12 dintre oamenii săi. Capetele astea vor fi expuse pe podul din Antus, spuse pul. Zis și făcut. Locuitorii priveau tăcuți macabrul spectacol. Printre ei deghizat, Jean Cavalie, care jură să-i răzbune pe acești morți. Cavalie coboră iarăși în câmpie și mai dădu câteva lovituri. La 9 noiembrie puse pe fugă o companie. Recurse la vicleșuri eficace care te fac să râzi. La senșapt, oamenii săi se împrăști pe străzi. Vine contele Dobroli. Consulul, primar și autoritățile se repede în întâmpinarea acestui ilustru personaj. Cavalier îi capturează și apoi pune trupa să defileze prin oraș în sunetul Tobei. Îl vom vedea bătându-se mai serios. Ne-ar place să putem spune că isprăvile care i-au adus porecla de erou al sevenilor au fost toate militare, justificate de războiul pentru eliberarea religioasă. Dar fanatismul nu permite oricui să nu fie niciodată josnic. Noiembrie 1702. Cavalier, în drum spre Seveni, îl întâlnește pe Pierre laport zis Roland, nepota lui Jedeon, și care comanda cum trupa acestuia. Amândoi, aveau împreună o sută de oameni, atacă prin surprindere pe capitanul Vidal, întărit în castelul de la Mandajor, lângă alei cu 30 de soldați. Aceștia o iau la fugă și Vidal e făcut prizonier. Somat să abjure, refuză. I se taie urechile și nasul, îi se vără în gură praf de pușcă, căreia îi se dă foc. Cavalier și Roland își împart îmbrăcămintea acestui martir, haina, pantalonii roșii, jiletca. Cavalier va purta multă vreme haina cu fireturi de aur. E îmbrăcat cu ea și atunci când, la mai puțin de o lună de la cele întâmplate, se prezintă la castelul din Serva, în apropiere de Ale. Sunt capitanul dosent Andrei, nepotul domnului conte de Broli. Am venit să ocup castelul cu ofițerii și soldații mei. Iată un ordin de rechiziție. Acolo nu erau decât un pasnic și câțiva servitori, speriați și respectoși, care nu-l cunosc pe cavalie sau nu-l recunosc și care îi servesc o masă bună. Imediat după desert, cavalier dă un ordin și oamenii săi pun foc castelului. El nu distruge de plăcere. Au observat că din donjon există o vedere deosebită asupra tuturor înălțimilor și văilor din împrejurimi, asupra drumurilor pe care oamenii lui aveau să meargă atât de des. Păcat că întreabă acesta aceasta sunt uciși câțiva servitori și fiul pasnicului. Și mai păcat că e ucisă și fica pasnicului. Dar după câtva timp, omorârea unei femei nu va mai fi decât un amănunt neînsemnat. Cavalier prevede că războiul dus de el va fi lung și greu. Avem nevoie de un depozit pentru alimente și arme și de un spital. Nici vorbă să fie folosită în acest scop o clădire care poate fi reperată și incendiată. Dar sevenii au ascunzători minunate, încăpătoare, ușor de apărat, camuflate de natură. Peșterile Cavalie le alege pe cele de la Iuse din apropierea satului cu același nume dintre Ale și Iuze, scobite în coasta muntelui și ascunse de stejari verzi. Echipe de lucrători trec îndată la amenajarea lor. Sosește un om dintr-o patrulă trimisă de cavalie să supravegheze neîncetat împrejurimile. Contele Dobrolii se îndreaptă în persoană spre Ale. Să mergem să arătăm că nu ne temem de el. Bătălia dată de cavalier la ferma de la Covi, în pajiștea aleului împotriva trupelor guvernatorului din Ale, 50 de călăreți și 200 de infanteriști, reprezintă un model de tactică, este un mini Austerlitz. 100 de oameni, atât este efectivul conducătorului camizar. Cavalier nu-i ascunde. Nu-i ascunde pe toți, dispune o primă linie în fața inamicului. Guvernatorul din ale nu-și vine în fire. Ce, țărănoii ăștia așezați în linie de bătaie? Otărăște o șarjă de cavalerie. Spre uimirea lui, camizarii deschid un foc foarte bine țintit și concomitent, iar jumătate din trupa lui cavalie, cei mai buni trăgători ai acestuia, bine adăpostiți pe coastă, deschid și ei focul. Cavaleria, încolțită pe flanc și din față, se revarsă înapoi peste infanteriștii din ale, care pentru a fugi mai repede aruncă puștile, fiecare în greutate de 11 livre. Numai trei morți în rândul camizarilor care culeg o frumoasă recoltă de arme. A doua zi, zi de Crăciun, la Vezanobr, o mare adunare îl numește pe cavalie, comandant suprem prin aclamații. Catinat! Vine să se pună sub ordinele lui și devine șeful cavaleriei camizarilor. Această trupă de rebeli semăna din ce în ce mai mult cu o adevărată armată. Mărșăluia ziua cu stindardele desfășurate, bătând toba. Și era urmată de femei, ca toate armatele de atunci. Dar erau neveste, le-au apărat cronicarii și istoricii protestanți, sau prorocițe care știau că dacă își pierd fecioria, izvorul lor de inspirație va secătui. Da, asemenea femei existau. Cea mai celebră dintre prorocițe, Marie Mathieu, zisă Marie cea mare, era o fată înaltă, urâtă și ofilită. Cavalie credea în inspirația ei, îi asculta părerea când trebuia să condamne la moarte sau să grațieze. Marie era într-un anumit fel isterică, însetată de sânge. Ea le dădea ultima lovitură răniților vrășmași. Nu era singura care făcea această groaznică treabă. Și nu erau numai fecioare printre cele care urmau armata, sau, dacă erau, nu rămâneau mult timp. Camizarii duc o viață groaznică, a scris un contemporan. Fetele se culcă nestânjenit și fără rușine cu băieții pe care îi iubesc. Cine știe dacă nu existau la urma urmelor în aceste batalioane de femei din Sevenii, mai multe îndrăgostite decât târfe. În Sevenii, colonelul meu ducea cu el o țărăncuță pe nume Izabo. Ea mânca și se culca cu el. Aceste confidență i-a fost făcută în 1708 doamnei Du Noier, originară din Nim, emigrată în Olanda, de Daniel Gui, care avea să fie credinciosul locțiitor al lui Cavalie în Surgiun. Legătură care nu trebuie câtuși de puțin să surprindă, fiind vorba de un băiat voinic de 23 de ani, ci mai degrabă să impresioneze în mijlocul atâtor cruzimi. În timpul iernii 1702-1703, camizarii au fost stăpânii sevenilor. La 5 ianuarie 1703, trupele lui cavalier au intrat în Belvez, sat catolic de lângă Iuzet, în număr de 400, în rânduri de 4, precedați de 6 tobe și 3 cimpoaie. Veniseră să caute arme. Camizarii au luat toate puștile miliției, au dat foc bisericii și unui număr de 42 de case și au ucis 13 locuitori. După 48 de ore, la metierii forel, au înfrânt un detașament condus de capitanul pul, care a fost ucis. Îndrăznela lor deveni cu atât mai mare și mulți le dure camizarilor un nou nume, cutezătorii, deoarece cutezau. Mai existau și alte trupe decât cele ale lui cavalie, organizate mai puțin militarește, dar din când în când vrednice de temut, care operau în sevenii. Profetul Joamii avea ca punct de sprijin Genolac, unde nici măcar trupele regelui nu îndrăzneau să le atace. Acolo se țineau adunări de mai mult de 2000 de persoane. În februarie 1703 părăsi brusc târgul, ducând cu el o parte din populație. 50 de regaliști comandați de capitanul Marsili, ocuparea atunci Jenola. Joami, alegând bine momentul, se întoarse pe nepusă masă. Episodul poate fi reținut ca unul dintre cele mai cumplite din cadrul unui război bogat în grozăvii. Că niciun soldat n-a scăpat cu viață nu surprinde pe nimeni. Dar locuitorilor care îi găzduiseră, li se tăie regata, li se scoaseră ochii, li se smulse limba, li se băgară în gură tăciune aprinși. O mamă fu arsă împreună cu cei cinci copii ai ei. Scrisori secrete continuau să circule între Sevenii și Geneva. Pastorii, liniștiți în refugiul lor, vedeau cu groază cum creșteau atrocitățile. Ei erau neliniștiți și când vedeau o întreagă regiune preadă profetismului, iluminismului. O scrisoare de blam semnată de un număr dintre ei fu pusă în circulație. Prorocii și camizarii dădeau din numeri. Trebuie să mergem până la capăt. O voiau cu atât mai mult cu cât soldații regelui dădeau semne de oboseală. Antrenamentul antiguierile face astăzi parte din instrucția militarilor, dar timp de secole guierila a demoralizat orice armată regulată. Soldații regelui nu erau deprinși nici măcar să lupte iarna. În acest anotimp stăteau la căldură în garnizoanele și forturile lor și toți simțeau că Contele Dobroli era un conducător militar incapabil. Despre această incapacitate se află și la Versailles și, la începutul lunii martie 1703, Ludovic al XIV-lea îl destitui pe Broli din postul lui. Militarul trimis în locul lui ca să nimicească mai puțin de 2000 de rebeli comandați de ofițeri improvizați, era mareșalul de Revel, promovat în acest grad cu mai puțin de trei luni în urmă, e adevărat. El sosi la Nim la 14 februarie și fu primit la poarta coroanei de toți consilierii în mare ținută. Era un bărbat foarte frumos, foarte mândru de asemănarea lui cu regele. Am adus cu mine trupe proaspete. O să punem capăt acestei revolte a țăranilor. Ideea lui era simplă, să lovească dur și neîntrerupt. La 21 și 27 martie, satele Miale și Suman au fost arse în întregime. Locuitorii lor, bărbați și femei, au fost trimiși la galere sau la pușcărie. Cavalier răspunse după 48 de ore a acestui nou gen de ofensivă. Mai multe cătune catolice au fost jefuite. Unui preot i-a fost sfârșită asta, iar în mijlocul ruinelor cadavre carbonizate, cadavre de bărbați, de femei și de copii. Vedem cu stupefacție că oarecare viață mondenă continua să se desfășoare în orașele din regiune. Nobilii dădeau baluri pentru ficele lor, invitând ofițerii din armata regală aduși de război. Montrevel, găzduit la nim, îi trimitea răvașe înflăcărate doamnei de sustel, care stătea la ale. Camizarii interceptau uneori această corespondență. În ziua de florii din 1703, un ofițer îndrăznit după oarecare șovăială să-l deranjeze pe Monrevel, care lua masa într-o companie galantă. Domnule Mareșal, mai mult de 150 de hughenoți s-au adunat într-o mare din suburbia Port-de-Carm, foarte aproape de aici, cântă psalmi. Aduceți-mi calul, să vină dragonii!" Cei care cântau psalmi, bărbați, femei și copii, nu aveau arme și, contrară obiceiului, niciun camizar nu apăra adunarea lor. E greu de înțeles această imprudență. Oricum, monrevel, cu dragonii lui care împresurară obiectivul, apoi sparsă răușile. Moara a devenit îndată un abator, sângele și roia pretutindeni. Nenorociții care săreau pe fereastră erau străpunși cu săbiile. Un servitor al lui Morevel, profund mișcat, vru să salveze o tânără. Fu condamnat la moarte pe loc și executat ca și fata. Mareșalul găsea că lucrurile nu mergeau destul de repede. Leacul era atunci foarte simplu, incendiul. Ultimele victime pieriră arse. A doua zi, moara negrită, Furase de pe fața pământului. Tot a doua zi, Cavalier nevălea împreună cu 600 de oameni în satul Mulezan, de lângă Iuze, în majoritate catolic. 32 de case incendiate și locuitorilor măcelăriți. O înspăimântătoare mișcare oscilatorie de atrocități, care părea că n-avea să se sfârșească niciodată. De câteva vreme la acțiune participa de partea catolicilor ciudata miliție a cadeților crucii. Monseniorul Fleșie, episcop de Nim, avusese ideea acestor companii libere care, credea el, vor duce lupta de contraguierile mai bine decât trupele regulate. Morevel consimțise Cadeții crucii aveau oficial misiunea de a apărea comunitățile și satele catolice, dar o contraguierilă strict defensivă este evident de neconceput. Cadeții acționară ca și camizarii, organizați ca și ei în mai multe bande, prin lovituri de forță și elemente de surpriză. Dar ei erau hrăniți și plătiți ca soldații ai regelui. Căpeteniile lor erau Floremon de Bergerac, un hercule care, cu un comandou de numai 30 de oameni, opera în împrejurimile orașului Nim. Lofevre, fost ofițer, și doi clerici, preotul de la Sfânta Cecilia din Andorj, și Sihastrul de la Prim comp. Acesta, după ce Sihastria, în apropiere de Somigr, îi fusese pustită de camizari, obținuse de la episcop permisiunea de a renunța pentru o vreme la viața de pustnic. Țăranii din Sevenii trăiau acum tot timpul sub teroare, somați rând pe rând de soldați, de camizari, de cadeții crucii, să le dea de post și alimente, amenințați de către aceștia cu cele mai crâncene acte de violență, dacă ar acorda un ajutor cât de mic adversarului Aceste amenințări erau întotdeauna respectate